hirugarren lana. Hirugarren lan honetan beñat eta josu arituko dira. Beñat eta josu, zortziko txikian bertsoa osatzeko lau oinak emango dizkizuet. Lan hau bitan egin beharko duzue eta txandaka. Guztira bina bertso txandaka kantatuak, beñat hasita. Beñat, ona hemen zortziko txikian lehen bertsoa osatzeko lau oak. Soca, borroca, itota, bota. Soca, borroca, itota, bota. Euskal Herria zegoen, erabat itota, tenkatzen ta tenkatzen, aska ta sunsoka. Horain ezin duguguk haugaltzera bota, denon artean egin behar dugu borroka on artean egin behar dugu borroka. Josu, ona hemen, zortziko txikian, lehen bertsoa osatzeko lau oinak. Korrika, bixita, ikusita, polita. Korrika, bixita, ikusita, polita. Lagun bat nik preso, gainera polita, bihar joan behar dutnik. Beraren bizita presoen egoera hori ikusita, Biarkadiz eraino, banoak horrika. Biarkadiz eraino, banoak horrika. Beniat, ona hemen, zortziko txikian bigarren bertsoa kantatzeko lau oinak. Oihartzuna, eguna, duguna, kutsuna, oiartzuna, eguna, duguna, kutsuna. Urtarri jaren zazpi izan zen eguna Mundu osoan izan zuen hoi Erakutsi genuen guk, hemen, guk nahi duguna Etxean ikustea, familia kutiu naa, etxean ikustea, familia kutiu Josu, ona hemen zortziko txikian bigarren bertsoa osatzeko lau oinak. Ona, gustiona, soriona, diona. Ona, gustiona, soriona, diona. aplikatu besterik legeak diona ona guk ametza bat dugu. Tadaguzti ona hori gertatuko da izango da ona eta guk geuk lortuko dugu zoriona eta guk euk lortuko dugu zoriona